Krétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívnak bennünket a d es számon. A kedves rádió hallgatóknak Lakatos Gyula vagyok. Mai Krétakör adásunkban a szolidaritás éjszakájáról fogunk beszélni. Igaz, hogy volt már egy műsorunk, de hát ez a téma ez megér még egy idézőjelbe tett misét. Uh, utó hangok, címmel inkább fogunk beszélgetni, hogy milyen is volt, milyen élmények, milyen tapasztalatok, meg miért is fontos ez. Természetesen itt van ismét Bányai Géza, aki mindig itt van, és két kedves vendégünk van az utca emberétől, ugye? És a hölgy, aki itt van, a Sebő Judit, úgy ílik, hogy őt mutassuk be először, és itt van is Bálint, aki egy másik Bálint, mert a múltkor is egy Bálintal beszélgettünk, és reméljük, hogy a kedves hallgatók is itt vannak, és kérjük, hogy amennyiben véleményük, mondandóniuk van, ezzel a témával kapcsolatban, vagy netán esetleg ott voltak a helyszínen, és tapasztalataik vannak, akkor kérjük, hogy osszák meg velünk a 4890999-es tele van számon, illetve a 0630-2289800 számon, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek. Tehát volt egy remekbe szabott program múlt hét péntek délután négy órától másnap reggel hatig országos program volt de így a civil rádió a konyhája, meg kanálforradalma az utce is ott volt, hiszen ti szerveztétek az utce embere alapítvány mi csak úgy Budapesten voltunk én nagyon jól éreztem Sőt, magam. Hát a civil rádiónak számos műsorában meg volt említve, mert ez, ez tulajdonképpen sokakat érint ez a gondolat. Én beszéltem mezőtúrról érkező hölgyel, aki süteményeket hozott, és uh, erre a, a ételosztásra, is ő maga is osztogatta, és ő még reggel a Kossuth rádióban is hallott, hogy vegetáriánus ételosztás lesz mm. este a nyugati pályában, tehát elég jó lehet, hogy mezőtúron valaki aki pont jön sütit osztani, az is hallotta ezt a dolgot. Ugye, ha jó emlékszem, ez a negyedik alkalommal volt ez a program? Igen. Negyedik alkalommal nagyon sokan voltak. Én először voltam ott, tehát még egyszer mondom, nagyon jó, jó ezt maga, rengeteg ételt, kiosztottunk leveset, sok zöld, gyümölcsöt. Ez a lényegét dióhéjba el kéne... Ismételnünk, hogy a. Jó, ki hát olyan jó éjsztem, hogy hogy picit Igen. még magamat, de be befogom a számot, és átadom nektek a szót. Jó. Mi volt ennek a lényege, ennek a Szolidaritás Éjszakájának? Tehát a Szolidaritás Éjszakája az alapvetően egy demonstráció, és, és három alapvető üzenete van. Az egyik az az, hogy elfogadhatatlannak tartjuk, hogy akár egyetlen egy embertársunknak is az utcán kelljen aludnia. A másik az az lenne, hogy de hogy egyébként az, hogy azt látjuk, hogy emberek aznak az utcán, az csak egy hatalmas egynek a csúcsa. Mert hogyben Magyarországon nagyon-nagyon-nagyon sokan szenvednek azért, mert nincsen otthonuk, és közülük csak a leginkább rászorulókat látjuk, de, de egyébként több százezerre tehető azoknak a szám, akik szélsőséges nyomorban és lakásszegénységben élnek. Ugye azt az, az talán köztudott, hogy a létminum alatt szint, tehát a KSH által számított hivatalos létminum szint alatt 3 millióan élnek. Tehát, hogy ez Csak... rosszabb, mint amit József Attila írt. Igen. És, mm. Hát mert, hogy közben eltelt 70 év. Mm. Igen. És, és egyébként ez a 3 millió, ez, ez megegyezik abban a számban, amit, amit a Győri Péter szociológus az otthontalanok számának megbeslésekor említ, akik be, azok is beletartoznak, akiknek akár van saját otthonuk is, de azok, az mondjuk fizikai állapota miatt, vagy túlzsúfoltsága miatt alkalmatlan arra, hogy valódi otthont. Tehát, hogy, hogy ez lenne a másik üzenet, hogy akik az utcán élnek, csak egy hatalmas egy csúcsa. És a harmadik pedig, és ez a legfontosabb, hogy az, hogy ilyen sokan szenvednek azért, mert nincs megfelelő otthonuk, és ilyen sok ember alapvető emberi jogai sérülnek emiatt az nem természetes, vagy törvényszerű, vagy elkerülhetetlen, hanem megfelelő társadalompolitikai intézkedésekkel megváltoztatható illetve megváltoztatható lenne, vagy megváltoztatható lett volna, és az, hogy ez nem történt meg, az a rendszerváltás utáni összes kormánynak a felelőssége, és hogy ebben a felelősségben, és ha tetszik szégyenben, a társadalom jobb módú többsége is osztozik. Viszont az, hogy a, az aluljáróban voltunk, az meg egy másik oldalát mutatja? Az, hogy a közembereknek szeretnek megmutatni, hogy... Igen, mert ugye te azt hogy... hogy... A szolidaritás itt azt jelenti, hogy, hogy a hajléktelen életét egy napra kipróbálja. ezért ki részt vesz. ez nagyon leegyszerűsítve ezt lehet mondani, ugye? Ott aludtatok, ott mondtatok éjszaka, vagy nem tudom alud, Aludtak az emberek ott a hidegben, vagy valami? Nem, nem. Igazából tehát, hogy demonstrációval egybekötött vírasztásnak szoktuk a így, De Pont ez az érdekes. Tenap volt egy ilyen beszélgetésünk, tólag, hogy egymással megbeszéljük az élményeinket, és mindenki ezt mondta, hogy az ott maradt hajlétalanak aludtak, és azok, a, a, akik a szervezők, ők megvigyáztak rájuk tulajdonképpen. Mm -hmm. ez. Én tavaly voltam először, és akkor is ez volt a tapasztalatom, hogy, mm -hmm. hogy, hogy nekik egy nyugodt éjszakát biztosítottunk. Az ott lévő hogy nem említette, hogy ott aludtak, azok akkor is ott alszanak, amikor ti nem vagytok, tehát nincs program, mm -hmm. vagy csak azért aludtak? Hát, talán egy részük, igen. De biztos van, aki amúgy is ott szokott tartózkodni. Mások szerintem jönnek több helyről, hogy elterjed a hír ennek, vagy volt, aki már tényleg tudta, hogy ez most lesz, számított rá, és, és jött. És ilyenkor, hogy mondjam csak. Tehát van egy olyan dolog, hogy mondjuk az emberénk, elhozza a spéci hálózsákját, a nem tudom, hogy micsodát, a, amiben kirándulni szokott, jó drága, nem tudom, hogy milyen kiránduló öltözékét, és akkor ott lemegy, akkor ki, ott jó kibírja akár a minusz 5 fokot is az aluljáróba, vagy pedig ezt nem, ezt nem szabad csinálni ilyen demonstráció esetén. Mert ez, ez kicsit fura, amikor itt oda, tudom, milyen márkás izében megjelenik valaki egy hegymászó ahol ki szokta bírni, és akkor Szerintem ott... Nem volt ilyen. Nem. nem. nem. Tavaly talán volt, néhány, hoztak hálózsákat, és volt, aki aludt és volt, vagy próbálta ron, de nem azt is kiúztatok papírokat, vagy ilyen kartondobozokat, és ilyesmi, és ki tehát ez át is kell élni, gondolom be ez is egy lényeg, nem? Mm. Hát tehát elég uh, megrázó önmagában is így, uh, tehát hogy egy húzamban 14 órát akár a nyugati aluljáróba tölteni, különösségen, hogy ebben 8 éjjelre Még egy fél órát is nyomasztott tölteni, ez így van. Uh -huh. és, és egyébként, a, tehát, hogy én, tehát nem tudom, én, én például nem próbáltam aludni, szóval, hogy ezt nem... Ezt, mm -hmm. ezt nem próbáltam, de, de egyébként volt, majd különösen korábbi években voltak aktivisták, akik tényleg ö, tehát mint egy, tehát nem a vírasztás a, vír, a szerepét domolították ki, mm -hmm. hogy akkor maradjunk fönn, hanem hogy akkor próbáljuk ki, mm -hmm. hogy milyen aludni. Tehát ez is volt. Mm -hmm. Megkérdeztem a Bálintot a múltkor, itt volt, hogy őt például mi inspirálja, mi sarkolta arra, hogy így fiatalon Ilyen dolgokkal foglalkozom. Most bennetek is megkérdezem kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami inspirál ezzel a kérdésnek a foglalkozásával. Miért csináljátok ezt, miért tartjátok fontosnak? Benne hát, egy, egy bizonyos idő alatt alakult ki. Hát, több minden, egy, egy valamilyen igazságérzet. Meg egyszerűen az, hogy ha járok a városban, akkor, akkor látom, hogy, hogy az a... Az a körömben mozgok, meg az az életmód, az, hogy nagyon ilyen elkülönített rész az életből, és körülöttem tényleg nagyon borzasztó dolgok vannak, és sok igazságtalanság, meg szegény emberek. És, és egyszerűen ezt így már nem, nem, tényleg nem tudtam elviselni, és valamit akartam csinálni. Most az nem tudom, hogy ezzel mennyit érek el, de talán egy kicsit igen, hogy úgy próbálok valamit tenni, vagy egy kicsit így nyüzsögni. De... Igen, szóval, talán egy kicsit én is jobban érzem magam ettől, hogy... De hát a történelem folyamán bármelyik országot, vagy világ nézni, azért igazság talán mindig van. Hát mindig, mindig voltak is, akik próbáltak valamit tenni ellen. És azt megkérlek, mm. meg lehet tudni, hogy ezen az éjszakán kívül van egyéb tevékenység is, ami kapcsolódik ehhez az élethez. Tehát te csinálsz még valamit ezen kívül, hogy évente tetszeli, de jössz már... Így kérdezem, nem ismer. Igen, hát, ö... Van egy rész, ami az az kapcsolódik. Ez a rádió ami egyébként itt a civil rádióban van, az újabban már hétfőn, eddig szerdán volt. Ezen a héten pont elmaradt éppen a, a már mert el voltunk foglalva a pénteki eseményen. De egyébként hétfőnként most már nyolctól. De amúgy is... Este. Igen, asta nyolctól, okay. tól nyolctól kilencig. Szabad a reklám. <gül> Ezzel mondtam, mert egyébként azt hiszem, hogy nem sokan tudnak róla, illetve <gül> tudhatnának. Ez öröm, ez ods, egy másik műsort lehet egy kicsit <gül> Jó, de erről nem kell most többet beszélni, de mindenesetre igen, az ehhez kapcsolódik, ezt többen csináljuk. És ami aztán mindannyiunknak van így a saját életében, a saját ismerősei, akikkel beszélget, vagy családok, akik próbálják valamit juttatni. Voltál már utcán? <gül> Került-e ma utcára? Nem, nem, nem. Nem, volt engem. nem, tényleg ez, nekem ez volt, a, amit én kipróbált. Meg olyan se volt, amit azért többen mesélnek, hogy mondjuk buliból hazamenet ott kell taludniak a pályodvora, mert én nem jártam nagyon buliba, és nem mentem vonattal haza, szóval ezért ez se volt még, tényleg nem. De szoktam beszélgetni emberekkel. Nekem ez nem jelentett korlátot, mert mesélte az egyik utcaemberes lány, korábban, hogy nekem ez volt egy ilyen nagy, áttörés a saját viselkedésre, mert hát az emberekhez való viszonyában, hogy meg mert szólítani hajlétalan embereket az utcán, nekem még ez nem volt nehéz. Nekim mm. könnyen meg tudok szólítani embereket, ha, ha olyanok. De ezt próbálok teleg így néhány embernek valamit segíteni. Bálint, te? Hát, ez... hát válaszolva kicsit arra a kérdésre, hogy, hogy mi más csinálunk, hogy a szolidaritás éjszakája egy egy kitüntetett Eseménye az utcembere tevékenységének, de hogy tulajdonképpen csak az egyik, és hogy évközben ö, rendszeresen tüntetünk a, a kilakoltatások ellen, akár a kilakoltatási moratórium végéhez kapcsolódóan, akár egy-egy konkrét esethez kapcsolódóan, és akkor az is megtörténik, hogy ott a helyszínen, mint egy polgári engedetlenséget vállalva igyekszünk megakadályozni a az önkényes lakásfoglalók vagy diáltalékosok utcára tételét. Ilyenkor ti megpróbáltak egy kicsit utána nézni, hogy, hogy ezek az ügyek, hogy mondjam, megoldhatóak lennének ilyen, vagy olyan ö, pozitívabb emberi hozzáállással? Mert ugye az egy elég ciki dolog, mondjuk a lakástulajdonos részéről, persze itt minden bizony elég vacak önkormányzati lakásokról van szó inkább, hogy, hogy hát mégiscsak valaki elfoglalja a tulajdonát, bár az önkormányzat ebből a szempontból egy kicsit más helyzetben van, mint mondjuk egy magánházat elfoglalna valaki, mert mm -hmm. akkor mondjuk, ha te házadba beköltözne ugyanígy valaki, akkor te azért örülnél, hogyha onnan kimenne, és hát igazán nem érdekel, hogy hova megy, mert nem a te felelősséged. Az önkormányzat persze egy kicsit más, hogy mm -hmm. kell, hogy viszonyuljon ehhez, de hogy ami a lényeg a kérdésnek, hogy, hogy tiltakoztok, és van-e valami olyan dolog is, amivel a megoldás felé próbáltok terelni a dolgot, hogy oké, okay, hagyanak neki e e mit tudom én, engedményt, vagy haladékot, valamit, ő pedig próbál a helyzetén valahogy változtatni. Tehát egy, egy mert nyilvánvaló segítségre van szükség ezeknek az embereknek. Ha hát csak kirakják őket, az valószínűleg nem megoldás. Hát, amit mi ezekben az esetekben követelünk, az a méltányos elhelyezés, uh -huh. ami azt is jelentheti egyébként, hogy, <coughs> hogy ott maradhat, és azt is jelentheti, hogy kap egy szociális bérlakást, és bizonyos esetekben talán azt is elfogadjuk megoldásnak, hogy családok átmeneti otthonában való elhelyezést. Tehát, hogy de igen, tehát, hogy, de, hogy ami a legfontosabb, és ahhoz kapcsolódik, hogy, hogy mennyi tudunk egy-egy ügyről, hogy ezek van, hogy nagyon gyorsan történnek, és nincs, nincs idő arra, hogy, hogy körbejárjuk az ügyeket, de én azt hiszem, hogy erre nincs is szükség, mert amennyiben emberi jogi kérdésnek tekintjük, hogy utcára nem, nem tesz, teszünk senkit, és elfogadhatatlanak legyük, hogy elfogadhatatlanak gondoljuk, hogy az állam hajléktalanná tegye az állampolgárait, akkor pont azért, mert emberi jogi kérdés, így nincs szükséges, Nincs szükségünk ilyen jellegű háttérismeretekre, hiszen hogyha mondjuk emberjogi kérdésként tekintünk a halálbüntetésre, és azt az emberi méltósággal összeegyeztethetetlennek tartjuk, és ezért ellenezzük, akkor nem kell tudnunk, hogy egy bűnöző mit csinált, és nem lesz ellenérv az érveinkkel szemben, hogy de hát ő egy igazán gonosz bűnöző volt vagy visszaeső, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez senkivel sem szabad, hogy megtörténjen, akkor az is mindegy, hogy egyébként mondjuk a szomszédok panaszkodnak az önkényes lakásfoglókra, mert hangosak, mert hogy ez tulajdonképpen irreleváns, nem szabad senkit utcára tenni, akkor se a rossz ember, és egyébként meg azért, mert hangos, ez a szomszédok nagyon gyakran egyszerűen csak azért gondolják, hogy hangosak, mert sok gyerekük van, és hogy hát a gyerekek azok meg így hangosabbak, mint a nyugdíjasak, tehát van okay. Na mindegy, tehát hogy, hogy van, hogy erre nincs időnk, de hogy egyébként szerintem nincs is szükség rá, és hogy, hogy fontos, amit, amit említettél, hogy az önkormányzati tulajdon, na kapcsolatban, hogy, hogy az önkényes lakásfoglalók által elfoglalt önkormányzati tulajdonok, azok nagyon gyakran évekig már üresen álltak. Igen. És... Fölmerül a kérdés, hogy akkor hasznosul-e inkább a közösség Mindenek a. a, a amikor jutnak. A ló, ugye az a jumbu, ott a, a illatos út, amit szerintem 80%-ban önként, tehát hogy mondjam, plakásfoglalók vizélték, de hát azok az épületekkel soha senki nem törődött, tehát az borzalmasan is mm -hmm. néz ki. Hát És még ők adott. hajlandók lennének a fenntartásra valamit költeni a maguk eréből, hisz nagyon sokszor ezeknek az embereknek annyi jövedelmük van, hogy tulajdonképpen fönn tudnák tartani magukat szerény módon, de megszerezni nem tudják. Uh -huh. Tehát ott reménytelen, hogy egyszerűen képtelenek szerezni akár úgy is, hogy mit tudom én, magasabb bérleti díjjal vagy valamivel. Tehát valami nagyon szerint volt el tudnának fogadni és fönntartani. Legtöbbször ez így igaz, ugye? Én is előságosnak én érzem azt ezt a viselkedést, hogy nem lehet használni a lakásokat, amiket amúgy sem használ más, és csak azért, mert ez tulajdon valakire. Hát nem ez egészen így van, amit valószínűleg városfejlesztési tervek húzódnak meg mögötte, tehát el szeretnék hát adni az azt elsőkos, a telket. Az nem a lakású esetében egyébként lehet, hogy ez van, Igen. ami egyébként, tehát mondjuk az, hogy egy irodaházat akarnak Igen. odaépíteni, tehát azt természetesen, tehát, hogy így önmagában nem egy elfogadható ér, vagy nem, nem fogja igazolni az, hogy családokat tesznek az utcára, de hogy visszatérve kicsit az előző gondat, mert ez hogy, hogy tehát a közös Na, akkor hasznosul inkább, hogyha abba a közösség tagjai beköltöznek, akár törvényesen, akár nem, és nem pedig akkor, hogyha évekig üresen áll, különösen akkor, hogyha azáltal, hogy ott laknak, vagyis hogy lakhatóvá, tegyék így mm. kisebb nagyobb, amennyire tehetik felújításokat végeznek rajta. Tehát, hogy Az önkényes lakásfoglalásról való diskurzus, a, vagy az uralkodó diskurzus ebből kapcsolatban az egy elnyomó diskurzus, ami megbegzi az önkényes lakásfoglalokat, és elfedi az önkényes lakásfoglalásoknak a, a társadalmi okait, mert hogy ne, ugye nem azért születnek, hogy történnek önkényes lakásfoglások, mert ezek az emberek nem elég türelmesek, hogy várjanak, amíg az önkormányzat kiutal nekik lakást, vagy nem elég jogtisztelőek, hanem azért, mert nyomorognak, és az önkormányzatok túlnyomó többsége nem teljesíti a jóléti kötelezettségeit. Magyarországon töredéke az Európai Unió 15, a korábbi 15 tagállamában lévő szociális bérlakás állománynak. Csak persze az önkormányzattal kell mondani, sodálni, hogy, hogy van, mondjuk jön egy család, aztán... egy ö vidékről valahonnan, ahol ugye nem tud megélni. És hát a elnézés, de nem mondjuk a tudom, 12. kerületi önkormányzatnak a dolga, hogy a szabocsból idejő cigán családodnak ő gondoskodjon az érről, Tehát egy közvetlenül nem de, áll fönn ez a de. felelősség. Mert hát, hogy hogy ugye illetékességről, hogyha, hogyha az lakóhely szerint illetékesség, elé nehéz beszélni egy hajléktalan. Hát éppen. abszolút igen. És hogy ugye a, a vonatkozó szabályok szerint az a, a helyi önkormányzat illetékes, amelynek a területét ö, állandó lakóhelyéül a hajléklán ember megjelöli. Igen. Tehát, hogy, hogyha valaki följön vidékről és Budapesten hajléklan, akkor, akkor a budapesti önkormányzatoknak is feladatuk van ezzel kapcsolatban. Ezt említette egy fontos dolgot, majd erre mm. szinte vissza kéne térni, hogy Végül is valószínűleg a fő probléma az, hogy annak az illetőnek el kell onnan jönnie, ahol élt. De lehet, hogy szabósban, ahol született, ott tulajdonképpen nagyon jól érezné magát, hogyha ott lenne munkája és egyáltalán ő, tudna egzisztálni. És itt már az államnak a, hogy mondjam, csak a, hát hadd nevezem így most bűne, eléggé direkt, hisz olyan, olyan gazdasági rendszert erőltet, ami, ami egyszerűen tömegeket tesz ö, ö, szegényi és munkanélkülivé. Miközben más helyen persze a gazdagság virágzik, de elég sajátos ö, módon, tehát rétegek, nagyon komoly rétegek kimaradnak ebből. Hát ez így van avval a megszorítással, hogy egyébként a budapesti hajléktalanság Magyarázás akkor kevéssé, tehát nem ez a legfontosabb tényező, hogy vidékről följönnek emberek, mm -hmm. és a Mezei György már sajnos nem érni nagyon fontos Igen. kutatója, meg, meg, meg munkása volt ennek, ő, ő megnézte a budapesti hajliklan emberek összetételét olyan szempontból, hogy hajléklannál válásuk előtt Budapesten éltek-e utoljára lakásba, vagy hogy Budapesten születtek-e, és azt tapasztalta, hogy, hogy nincs igazán jelentős eltérés. Tehát olyan erős nem eltérés, az amíg, az aminek az idő, erős magyarázó erejelnek föl. föl. Egyébként a hely... lakója Igen. vidékre jött. Mert, mert, mert azt szerjött el ez a csak a kapcsolatban, hogy gyakorlatilag ugye, mint Budapest, hogy mondjam, tehát itt több az aluljáró, és a metró, és nem tudom micsoda, tehát itt lenni hajléktalannak, és ezért följönni Budapestre, ebbe van mm. ráció hajléktalan szinten. Tehát jobban lehet itt hajléktalanak lenni, mint mondjuk egy Gazdagabbak kis... Gazdagabbak a kukák például. Mondjuk. És ez egy, ez egy nagyon fontos igen. szempont. Igen, igen, azért mond... Mi ezzel hát, hogy... gondolkozunk, de, de nyilvánvaló. Hogy ez nem a hajléktalanságnak a, a specifikuma, mert hogy Budapest az utóbbi 150 évben a legvizkább esetben volt képes arra, hogy így reprodukálja önmagát, és, és, és, és a gyarapodása sem csak a, a saját magának a szaporulatából jött, hanem hogy följöttek emberek. És, és hogy... az. A nem hajléktalan emberek esetében is az van, hogy nagyon jelentős részük nem Budapesten született, az a ám is. Tehát hogy, mm. hogy és ezért mondom, hogy az, hogy vidékről följönnek, mm. persze, tehát hajléktalanok is följönnek vidékről, meg följönnek szakmunkások, meg vállalkozók, Na, értem, tehát meg ennek az, az aránya nem jelentősen különbözik. A Nincs igazán nagy magyarázó erős. Egyébként úgy tűnik, ez, ez alatt az, egy év alatt, amíg itt az utcán amióta itt vagyok, egyébként jobban megértettem, hogy az, hogy valaki hallítanán, az, az ő személyiségében, vagy életében, ez csak egy oldal. Tehát, egy, hogy nem jó, hogy úgy beszélünk, mert bizonyos szempontból muszáj, hogy vannak hallítanán emberek, és nem hallítanán emberek, de egyébként nem ez a legfőbb jellemzők általában, hanem sokan diplomások, vagy akár több diplomáik, más meg nem. Csak az szóval a baj, hogy amikor valaki hajléktalanná válik, akkor ezzel Hát. nem csak, sok mindent. Az egzisztencája olyan mértékig változik meg, hogy hát nem veszik gyakorlatilag ja, egyenrangú emberként. Nagyon sok probléma. Nem tud beállni, hogy mondjam, büdösen, koszosan, ö, nem, nem, nem, nem, tud, nem tud elmenni, hogy állást keressen, hát. vagy valami. Tehát ez eleve ö, tehát a, a hátrány többszörösen hátrányba hozza őt az élet többi területén is. Most gyakorlati a ti tapasztalatok ismeretek alapján van olyan, amit a Géza említ, említettél, hogy mondjuk van egy diplomás ember, ugye lecsúszik ilyen helyzetben, és hogy van lehetősége egyáltalán munkát találni? Fölveszik, mert mihet meg tudják, hogy hajléktalan, meg nincs hol laknia. Meg valami? Van esélye, hogy egy normális munkát találjon? Ez a teljes nehezebb, mert általában ezt titkolják és hogy a munkát keresnek, hogy hallítalanok, mert akkor általában nem, nem alkalmazzák őket, vagy el is küldik. Na de hát akkor ezért... hogy? valahol bemegy, megfürdik, főveszi a mm. szép ruhát, és úgy hát, megy? Ö, igen, talán úgy. Van egyébként két, azt hiszem két vagy három most már ilyen munkaközvetítő iroda, kifejezetten hallítalanoknak. És sajnos nagy részt ö, ilyen tehát betalított munkákat, vagy, ilyen, vagy konyhai munkát, vagy ilyesmit tudnak nekik adni, de ott is mondták, hogy általában, ezt nem szabad mondani, hogy honnan érkezik, hogyha már a címet mondják, meg a Dózsa György, de akkor már rögtön biztoságen tudják, hogy ez nem, tehát de ez segítik őket. Na én a napokban beszéltem nehéz. valakivel erről a programról, mm. hogy, hogy mi, mi, mit csináltunk pénteken, meg minden, hát a napokban a hét mm. és például azt mondta, Budapestől 60 kilométerrel akik körülbelül, ahol ő dolgozik, ez egy nagyon nagy cég, és rengeteg embert alkalmaznak, meg alkalmaznának még olyan értelemben is, hogy buszokkal Szlovákiából hoznak embereket, uh -huh. és akinek nincs szállása, annak is biztosítanak Kivéve vagy szállásokat. Uh -huh. És Ilyen értelemben van valami, tehát a ti programatok, például emberének nem tudom milyen programja van, van ilyen program, hogy ilyen cégeket megkeresni, mert ott van szállás, van munkalehetőség, tehát aki akar, úgymond dolgozhat, mert sokszor azért én is hallom, hogy az ember fejéhez vágják, hát, hát miért nem megy inkább dolgozni? Igen, egyébként ez, a, ez az egyik leggyakoribb énvédő mechanizmus a, a jobb módúaknak, hogy, hogy, hogy a fejéhez vágják, a fejéhez embernek, hogy el nem menni dolgozni ami hát ugye azért, például azért egy igen helytelen dolog, egy téves dolog, mert hogy a, például a szálló lakó embereknek a ilyen 40-50 a egyébként dolgozik, és hogy így a hajléklen tehát még az utcán élő embereknek is egy jelentős része a saját jövedelme után, vagy a saját munkája után kap jövedelmet, ami nem azt jelenti, hogy természetesen bejelentett munkája van, de hogy például így egész nap kartonokat, vagy alumíniumot, vagy vasat gyűjteni, és aztán azt eladni, az egy ilyen megterhelő munka. Ezt, tehát nem. úgy, ha ne arányokat nézzük, akkor azt mondod, hogy mondjuk, mondjuk 40-50 százaléknak van hát, hivatalosan munkahelye. Ez a szállulakó, tehát átmeneti szállulakó hajléktelő emberekre akik nyilván. De akinek nincs, azoknak a többsége is anyagilag tartja magát a munkájában, Most mindegy, hogy ezt elismeri hivatalosan valaki vagy sem. A kukázás is munka. Igen, igen. Tehát, hogy például kordulni a hajléklán embereknek csak egy kisebbsége koldul a felmérések szerint. És, hogy a, és visszafele pedig, mert csak a koldusoknak csak nagyjából a fele hajléktalan. Tehát, hogy ez a Aha. kép az emberek az többségében, mint az ha a, a Ez egy nagyon állt. érdekes dolog, amit mondasz, ez, ez mennyi lehet? Úgy, 10 20 30 százalékúk, vagy mennyi Sintem lehet? ötöd ötödek könyv, de m -m. Hogy nem tudom pontosan idézni, hogy csak úgy annál, annál nem több. Igen. Aki például a piros lámpáknál újságot árul, ezt a hajléktalan újságot, az most dolgozik, vagy koldul? Ő dolgozik. Tehát ez, ez munka. Igen. Azért is találták ki ezt, hogy ez egy elismert munka legyen, ő újságot árul. Csakát sokan ezt úgy tekintik, hogy koldul. Ő mondjuk a, a fedél nélkül úgy van kitalálva, hogy ott nincs egy megszabott ára lapnak, hanem mindenki annyit, amennyit akar. Tehát más lapoknál... Mm -hmm. van és azzal el, az ők elszámolnak hát a, a szerkesztőség felé? Nekik úgy van, hogy erre venniük legalább tízúságot, de darabok, egy 15 veszik. forintért. Ja. Tehát, annál meg. kevesebbet nem lehet, igen, előre. Vennek többet is, és, és, és hát azért ráadtam, a 15 forintnál többet kapnak egy-egy lapért valamennyire megéri, van, aki így uh. ebből viszonylag meg tud élni, vagy Aha. tehát félig mendig fenntartja meg, de az, az nagyon ügyes kell, hogy Ez egy nagyon van? fontos dolog, amit mondasz, uh -huh. mert erről soha senki nem beszél. Uh -huh. És amikor, amikor valaki így bekopogtat, akkor van hogy jó, oké, hát most mm -hmm. itt osszogatják, ingyen így csinál valamit, hogy most kapjon pénzt. Ezt meg kell venni hát ebbe. Sem. Most mindent 11, hát 15 forintba tudta, kerül, de venni. akkor, amikor kezébe nyom valaki egy 20-est, akkor azért nagyon sokat nem tud rajta segíteni. Meg, meg hát, szóval, hogy a fedél nélkülem nyilván nagyon gyakran úgy is találkozunk, hogy valaki fogja a kezében de egy darabban, mm -hmm. ami nagyon koszos, fél évvel ezelőtt, és akkor tényleg csak a koldulásnak az a egyik a eszközés. Koldulása. De hogy egyébként, akik viszont a, menne, tehát a fedél nélkül szerkesztőségének a terjesztői, ott ők tényleg vásárolják, uh -huh. nyilván vannak tartalék. Van kétvizőjük ilyen... egyébként, ha az fontos, uh -huh. akkor meg lehet nézni, és vannak kiemelt terjesztők, ráadásul akik egy nagyon sikeresek, Igen. meg rendesek, és nekik aztán kék színű. Ilyen uh -huh. Vagy hosszabb ideig csinálják. A Nekem a... van egy olyan Kormodosan. gondolatom, ami, ami miatt szerintem ez a állásválasztás, vagy álláskeresés, keresés még vidéken sem fog működni, és ez pedig az, hogy azok az emberek, akik így lecsúsznak, ott az alkohol általában öröktársul szegődik, mert egész egyszerűen talán nem is bírják ki másképpen, vagy abban a közegben ez teljesen ö, megfelelő, és egzisztenciálisan is, és ö, más tekintettel is nagyon leépülnek, tehát nagyon sokszor alkoholisták, és és gyakorlatilag én, én azt vettem észre néhány ilyen emberről, hogy nagyon sok közülük olyan, akivel tulajdonképpen nem lehet már normálisan kommunikálni, tehát betegnek számít igazság szerint. Tehát az alkohol olyan mértékig befolyásolja az életét, hogy képtelen rendes munkát végezni. És, és egyébként nem csak az alkohol. És ilyenkor már az ráadásul az ő, is ő ötödik, hogy milyen minőségű ez az alkohol. Tehát... Hát, igen, hát a, a silánya biztos, silányának a ja, silánya. Hát biztos nem ilyen tokai utc mm. szopogatnak, így, így löb, ö, öblegetik hát, a pohárba, is. hogy izi, nyelvükkel ízövegetik. meg mögegy. Nyilván az utcán élő embereknek egy nagyon jelentős része már, már olyan beteg, vagy, vagy, vagy mozgás korlátozott, vagy annyira idős, vagy, vagy nem is feltétlenül az, az, az, a hajléktalanságnak a fizikai, hanem a, hanem a lélektani hatásaim miatt már nem, nem képes dolgozni. Tehát vannak, Pszík, ilyen embelek, el, akik meg nyomadom, igen, igen, ezért értelmetlen felvetni, hogy miért nem megy el dolgozni. Uh -huh. Egyrészt, másrészt, meg, hogy nyilván, tehát, hogy struktúrális munkanélküliség minden kapitalista társomban van, és hogy az a kérdés, hogy a jó hogy a jóléti állam az mennyire korlátozza ezt. De még a korlátozza is van. Tehát egyszerűen az van, nagyon egyszerű, hogy így nem mindenki talál munkát, aki keres. Uh -huh. És hogy nyilván inkább találnak azok, akiknek, akiknek jobb képesítése van, meg meg mobilabbak, meg jobb tehát talpra meg ehhez hasonló, és hogy, hogy ennek, meg nyilván mind az ellenkezője igaz azokra, akik így az utcán élnek tíz éve, vagy egy éve. Tehát, hogyha egy tele, egy tél, már így nagyon súlyos visszafordíthatatlan károkat okozhat egy emberben, hogyha így végig gondoljuk, vagy megpróbálunk, és csak egy éjszakát megpróbálunk. készítettetek erre valamilyen számítást, vagy egyáltalán ismertek ilyet, hogy ez, az, ez a társadalmat mennyire terhelné meg, hogyha ezeket az embereket visszaszeretné hozni arra a szintre, hogy öngondoskodóvá váljanak. Hát egyetlen hány, hány ilyen emberről van szó, mert, mert most az más, hogy valaki nagyon szegényen él, de valahol föntartja magát, de nem veszítette még el a, a képességét. De ki az, aki, aki elveszítette, és esetleg vissza lehetne őt hozni, vagy vissza lehetne segíteni, inkább úgy mondanám. Az ország több ezeres nagyságrend azok, akik, akik már olyan régóta élnek ebben a kirekesztet, jogfosztott, ilyen szélsőséges deprivációban, hogy őket már nagyon nehéz lenne pont azért, mert már annyira betegek, vagy mert a annyira idősek, tehát, hogy vannak ilyen emberek, de hogy egyébként, hogyha, hogyha visszatérünk a jéghegyhez, akkor így a, a jéghegyhásolathoz, akkor a hajléktalan, tehát hogy az, az egy szélesebben értelmezett hajléktalanság, által érintettek többsége pedig, pedig önfenntartó, vagy önfenntartó lenne, egyszerűen csak így nincs otthona, ami, ami ezt megengedné neki. Tehát, hogy ott, ott erre nincs szükség. Mármint, hogy nincs, nem lenne így külön szociális munkafeladata az, hogy képes legyen az önfeltartása, csak mondjuk egyszerűen kellene neki a szociális bérlakás, hogy ne nyomorogjon valahol. És van -e erre valamilyen, valaki próbálkozik-e azzal, hogy hogy az állammal vagy az önkormányzatokkal ilyen irányba, nem tudom én, valami lobbizom, vagy tárgyalást folytasson, vagy mit tudom én. Hát, mert hajléktalanok feltételezem, maguktól nem fognak. De van mi foglalkoztatás, vagy elhelyezés? Nem. Így, vagy? Hát, ö... például az utcaemberének ezzel kapcsolatban milyen programja van, vagy tevékenysége? <gül> hát, ö... én nem tudom megmondani igazából, hogy mit kéne csinálni, mert nem tudom, hogy ti meg tudjátok-e mondani. El mi megszoktuk. Na. Mondani. Tehát, De mennyire. Pont az lé... Tehát, hogy ha, ha nem gondoljuk azt, hogy, hogy azért van hajléktalanság, mert vannak emberek, akik egyszerűen nem akarnak dolgozni, és inkább. Az utcán ilyából, isznak. Hogy... Tehát, hogyha nem isznak. Tehát, ha nem gondoljuk ezeket a, ezeket a közkeletű butaságokat, Igen. hanem így fölismerjük, hogy a hajléktalanságnak az oka társadalmiak, akkor pont ebből következik, hogy politikával lehetne változtatni. Nekünk vannak a hobók, a és akkor azokat vonjuk ki a körből. És a demonstrációink mi mindig nagyon konkrétársan politikai követeléseket fogalmazunk meg. Most is volt 5 vagy 6 ilyen, és ezek a, a méltányos elhelyezés nélküli kilakoltatások azonnali beszüntetése, ami, ami egy rövid távú dolog, egy kiterjedt szociális béllakás hálózat létrehozása ez tágabb, vagy egy tehát, hogy hosszabb, hosszabb folyamat lenne nyilván, de hogy addig is, amíg ezek megtörténnek, addig a családok átmületi otthonainak fejlesztése számban is minőségben, egy valódi érdemi számolási illetve telepreintegrálási program, és a gyermekszegénységgelmi nemzeti programnak különösen annak, néven ezzel kapcsolatban különösen a lakáskörülményekkel kapcsolatos részének a maradéktalan és haladéktalan végrehajtása, és mint egy haba tortán a lakhatáshoz való jogtörvénybe foglalása, ezen a programon ott volt Lampert Mónika is. Igen. Gondolom, neki adtatok át ezt petíciót, vagy... Igen, igen, átadtam neki, de azt mondta, hogy, hogy nem, nem látja, mert nem elég nagyobb, hát akkor szereztünk egy nagyobb. És akkor, nagyobb. akkor jó. Akkor már Na, de utána, mit tudom én, ilyen magánbeszélgetésben, hogy, hogy hát most Mónika, akkor egyszer talán üljünk le megbeszélni, hogy nekünk ilyen terveink, ötleteink, javaslataink vannak. Milyen fogadtatás nem hát, hát, hát ennél formálisabb volt a, nem, nem Mónika, de hát beszélgettünk, én, én például felvetettem neki, hogy ő egy olyan pártnak a képviselője, amely jelzőként a szocialista kifejezést ö, foglalja magában, és és ha ezt nem is gondolják komolyan szociáldemokratának, majd a szocializmus, de a szociáldemokratának szokták nevezni magukat, és hogy ebben nem összeegyeztethető az, hogy rászorulókat tesznek az utcára. Ez egy olyan dolog, amely évtizedekig küzdött a baloldal a országban és hogy most meg, minthogyha az úgy nevezett baloldalnak nem lenne semmi problémája. De ilyen van a világon olyan ország, ahol ez a probléma nem létezik? Van, ahol legalábbis ilyen formában nem. Igen. Hol? Hát mondjuk ő, azt halljuk a, a Svájcban, hogy nem ér senki az utcája, a Skandináviában, ott, tudom, ott van annyi gondoskodás, hogy ezek jó, hát nem ez engedik persze meg. Persze bonyolultabb. Tehát nem az a lényeg, egyébként, hogy egy-egy ember éle az utcán. Uh -huh. Mert hogy, hogyha mondjuk elmennénk Stockholmba is. Csak az a lényeg, hogy ne kerüljön önhibáján kívül olyan reménytelen helyzetbe, amiből nem tud visszakicserekedni. Ezt a kategóriák mi sosem használjuk, mert hát ez egy fikció, és így és szintén egy, egy, egy, egy hát had, Igen, de azért hadd mondjak valakit, valamit. Mondjuk van egy ember, ha persze jó, oké. Okay. Mondjuk van egy súlyos heroinista, aki mindent izé, összerabolja az utolsótjákat, és aztán ott van az utcán, és nincs semmilyen, mert minden mindent fölhasznál. Nehéz azt mondani, hogy nem ő okozta a saját sorsának a romlását, tudod? Ez egészen más, mint az, az anya, akinek van négy gyereke, és elveszít az állását, és egyszer csak kiderül, hogy nem tudja fizetni a lakbért, és mit tudom, egy év után kirakják, és az, mm. onnantól kézdeni. Hát, a személyes felelősség azért más, bár a heroinista is egy időtában betegnek kell tekinteni, tehát a szituáció megint megváltozik, tehát felelősség ide vagy oda, egy beteg emberről van szó. De azt szerettem is volna mondani, mert az előbb, hogy bármilyen intézkedéseket követelünk, meg, meg mi magunk is bármit mm -hmm. teszünk, nem lehet megfelelkezni, hogy mindig az emberi viszonyok számítanak, bármilyen törvénynek a végrehajtásában vagy meghozatalában, vagy, és, és közelbről nézve az hogy egy-egy közösség hogy működik, de sokan azért kerülnek utcára, mert valahogy nem működik, vagy a családjuk, vagy nincsenek barátaik, vagy vagy a tágabb környezetese fog, Tehát, nem. Most csak arra mondom, hogy ezt nem lehet kifelejteni, hogy semmi nem tudja. Hmm. Mondjuk tanítaná, itt jön az, amit a. És elkezdtem mondani bánt, hogy, hogy hát szóval a szociális gondoskodás a, az állam működéséből azért hiányzik, mert ha nincsek barátaid, akkor az államnak kéne ezt valamilyen szinten fölvállalnia. Persze. Egyébként van egy olyan megkötlítés, amely elsősorban kapcsolatvesztésként magyarázza a hajléklanságot. Én kevés kevésbé értek egyet, tehát hogy nyilván ez is benne van, de hogy nem ennek van a legerősebb magyarázó ereje, különösen, hogy egyébként a hajléktalan embereknek egy jelentős része mondjuk párban él, vagy, vagy barátok között, tehát hogy nem, nem arról van szó, hogy, hogy ő ilyen abszolút magányos, vagy, vagy <coughs> nem bárkivel kommunikálja. Csak lehet, hogy nincs olyan kapcsolata, hogy mondjam, tehát reménytelen emberek, kell, vagy körülvéve reménytelenül, akkor nem tudod meglátni a reményt, mert pont azt hiányzik, hogy, hogy meglássa. Persze, tehát valaki hiányzik, van, azért jó, hogy ti jöttök, és azt mondjátok, hogy nézzétek, még lehet valami mást is próbálni. Csak, csak, hát, tehát hogy, tehát hogy, kell, tehát, hogy legyen egy külső segítség ilyenkor. Tehát, hogy, hogy, hogy nyilván nem csak az, az anyagiak számítanak, ebben igazatok van, és, és van a, a társadalmi tőke, de hogy ami például pont ezeket a kapcsolatokat jelenteni, de hogy a társadalmi tőke is, tehát a társadalmi eloszlás, tehát a társadalmi tőke társadalmi eloszlása is, is sem véletlen szerű, hanem, hanem. És egyébként összefügg nyilván az anyagi tőkéknek az alakulásával, és az is, hogy ezek a kapcsolatok ezek ebből a szempontból mennyire értékesek. Tehát én, én néhány hete találkoztam egy, egy anyukával, aki négy gyerekkel plusz, plusz várandósan jött föl, a könyok Kispesten találkoztunk vidékről, és, és hogy neki volt egy rokon a Budapesten, aki egy szobakonyhába élt szintén több gyerekkel, tehát hogy, és nem arról volt szó, hogy ők rosszban lennének, és ne tudnák befogadni, de hogy egyszerűen, ha már ott, ha egy szobakonyhában élnek hatan, akkor, akkor nem biztos, hogy még ott elférnek négy, tehát hogy, vagy öten, tehát hogy van ez a sok jó elmény. de hát, hogy ő maga sem de a hogy, azért az lesz, nem... hogy a másik életét ezzel mm, még lehetetlenem védtegye. Igen, tehát, tehát hogy, tehát, hogy ez, ezeknek korlátai vannak, de hogy visszatérve kicsit a heroin, heroinistára, hogy, hogy lehet, hogy az ő története kevésbé lesz megkapó, mint egy anyukája, akit vilakoltatnak, de hogy az, hogy ő heroin, tehát hogy annak is az okai társadalmiak. Ugye a klasszikus szociológia története, az nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy avval kezdjük, hogy a Dürkány kimutatta, hogy az öngyilkosság, ami pedig egy olyan dolgot, ha belegondolunk, hogy valaki öngyilkos lesz, hát akkor ezek biztos ilyen nagyon személyes dolgok, hogy a gyerekkora, a szülei, a kapcsolatai, a elhagyta a szeretője, vagy sokszor hagyta a munkahelyet, csalód. Tehát, hogy ezer ilyen dolgot föltünk során, és mégis az van, hogy országonként, akár városrészenként, társadalmi rétegeként, nemeként, felekezeteként, más és más arányban történik meg ez az emberekkel. És hogy és ez egy rossz dolog, és az öngyilkossággal kapcsolatban mégse pedig az aztán igazán szabad döntés kérdése, ugye mondhatnánk, de mégsem mondjuk azt. Hogy, hogy nincs vele baj, hiszen a szabad döntés, hát, vagy önhibba, pedig hát az, öngyil, az öngyilkosság, a... az tényleg az önhibás, hát megöli magát, érted, ennél hát rosszabbat ilyen. nem tehetne. tehát hogy a heroinistával, ez, ez mi... van azért különbség, nem. mert az öngyilkosság, az szerintem az egy, tényleg ott, a, mondjuk, hogy ugye a, a megoldásoknak a szokásai befolyásolják, tehát azt hiszem Magyarországon a legtöbb öngyilkos forráskut nevű faluban van, ahol akár a fa facsemetére felakasztják. Ott az a megoldás, hogy felakasztja magát. Mindenki felakasztja magát. Tehát ott a... Lehet, hogy túlzok a számokkal, de... Tehát amíg nem tudom, hogy Magyarország, nem tudom, hogy hány ezrelék az önnyilkosok számolta, az a súlyos százalékok, vagy húsz százalékok, nem tudom, most mindesetre amit döbb. Mert egyszerűen a annak a kis társadalomnak a, ez a megoldása a, az élet befejezésére, meg egyáltalán bármilyen probléma orvoslására. Mint egy, egy viszonylag gazdag falutát tehát nem, nem egy elhagyatott valami. Ö, ami a másik oldalon van az alkohol, és nyilvánvalóan a drog is, azok pedig olyanok, hogy én azt hiszem, és én hajlok a felé, hogy igazság van abban, hogy egyszerűen, mint méreg, olyan mértékig befolyásolja az ember szervezetét, hogy van, akiben ez elindít egy folyamatot, van, aki többé-kevésbé védett, szinte genetikailag, más ember pedig, pedig betegévé válik. Tehát az, hogy nem igazán a szerelmi bánat vezet az alkoholizmushoz, mert lehet, hogy egyszer lerészegedik valaki, de nem lesz alkoholista, de a másik oldalról az alkoholban és a drogban levő hatóanyagok az emberek egy jelentős részénél olyan tartós kötöttséget okoznak, amit ilyen volt is itt egyébként erről már szó, Én orvosi alapon is ezt már kutatott téma, mert bizonyos tudom, kötések stb. megmutatják, vagy, hogy mi, mi okozza tulajdonképpen a függőségnek a, a, a biológiai alapja, micsoda. A lényeg az, hogy beteggé tesz. Tehát, tehát ha te alkoholsz nyúlsz, te lehet, hogy attól megbetegszel, és az azt jelenti, hogy egy, egy demoralizált helyzetbe fogsz kerülni az alkohol következtében. És most itt a kérdés, persze, ha így szemléled, akkor ez, egy, ez olyan, mint egy, mint egy betegség, amit meg lehet kapni, amit egyszerűen azzal kapsz meg, hogy a társadalmi szokás az, hogy igyanak együtt az emberek, és az egyik ettől beteg lesz, és a sorsa katasztrófába jut, a másik ember meg hát szociális ivó és gyakorlatilag az életét nem befolyásolja a mértékig az ital. Tehát valószínűleg igazságod van abban, akkor nem lehet ugyanúgy nézni ezekre az emberekre, Szerintem szóval sokkal többen alkoholisták Magyarországon... De az alkohol az a... nálunk a legnagyobb probléma. Mm. És szerintem a hajléktalanak körében pedig az alkohol, nem a heroin, meg a drogok lesznek a kézenfekvő. Mm. Én visszatérnék meg egy fontos gondolatra, amit a Bálint mondott még az elején talán, hogy milyen sokan dolgoznak a hajléktalanak között. Szerintem ez is, hogy az emberek tudnák hogy azért nagy részük ilyen vagy olyan alkalmi munkából vagy hivatalos munkából él azért, tehát hogy csinál valamit, akkor valószínű, hogy a megítélésük is más lenne és jobban segítenének, nem? Tehát valahogy ez nincs igazán, legalábbis én se tudtam, most hallottam erről először, de szerintem nagyon sok ember nincs tisztáva ezzel, hogy itt a hajléktalanok bizonyos értelemben nagy részt, hogy te is nem utatod, valamilyen munkát végeznek. Igen, csak erről nem tudnak az emberek. Akiket észreveszünk, azok ugye már eleve a leginkább rászorultak, akiknek a leg, legkevésbé van esélye arra, hogy dolgoznak, de hogy még közülük is vannak, aki egyébként dolgozik valamit, valamilyen értelemben, de hogy még közülük is azokat vesszük leginkább észre, akik a, a legrámenősebben kéregetnek, akik a leghangosabban üvöltöznek, akik a legbüdösebbek tehát érted, hogy van egy ilyen torzítás a percepciónknak, az észlelésünknek, és aztán a, a velük ö, kapcsolatos rossz élményeinket vetítjük rá, úgy általában a hajléktalan emberekre, és ezért gondoljuk, hogy a hajléktalan emberek azok csak isznak megüvöltöznek, és nem mosakodnak. Tehát hogy, hogy van egy hát ilyen. Igen, mindig az a kirakat levő néhány ember határozza meg, hogy hogy vélekedünk a többiekről, igen. hogy, hogy, hogy egyébként ez valójában. aztán nem is ismerünk. Egy ilyen nagyon fontos feladat, uh -huh. hogy hogy a hogy a jó, jó többség téfiteit sztereotípiáit a hajléktalan emberekkel kapcsolatban eloszlassuk, vagy igyekezzük a tényekkel szembesíteni, és ezáltal földaniatokat és ez az egyik a, a tétlenségre vonatkozik, de egyébként pont ilyen jelentős az önhibára vonatkozó is egyébként. Tehát, hogy az, az önhiba mítosza, az, az az egyik legnagyobb gátja a az, az egyenlőség. bocsáss a meg azért, azért ez nem élenti azt, hogyha ha mondjuk én én hogy alkoholista vagyok. És nem vagyok, de mondjuk tegyétek föl, és te azt mondod, hogy ne beszéljünk arról, hogy én mennyire tehetek arról, hogy alkoholista lettem hanem megállapítjuk, hogy hát jó, te elkaptad az alkoholizmus betegségét. Ahol az elkapás azért nem úgy megy, mint az influenza elkapása, hanem azért kell tenni valamit az embernek, még akkor is, hogyha az a lépés az, az ártatlannak tűnik az elején. Tehát a tudatosságot nem lehet kizárni. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy, hogy ezt, ezt a fajta felelősséget ezt, ezt, ezt, ezt ne érezze valaki, nem, nem arról van szó, hogy, a, hogy, a, hogy ne lenne az embernek a saját kapcsolatban ennyi felelőssége nyilván, de hogy, hogy mondjak egy példát, mondjuk egy, egy velem egykorú, vidéki, szegény településen élő ismerős, aki, aki szobafestő, és folyamatos nélkülözésben, lakásszegénységben él, És mondjuk én, aki meg az ELTE köztársasági összendíjas hallgatója vagyok, ugyane, ugyanazon életkorban, nem mondhatjuk, hogy ez azért van így, mert én nagyon szorgalmas voltam, és tisztességesen küzdöttem az előrehaladásért, míg ő egy lusta disznó volt, aki így inkább bulizgatott. Nem, tehát az volt, hogy ő már 16 évesen is nyáron gyümölcsöt ment szedni napszámba az anyjával, és az egész életében 15-ször annyi dolgozott már most, mint én, de egész egyszerűen egy így egy szegény családba született, egy szegény, sokgyermekes vidéki családba, én pedig egy kevesebb gyermekes, jobb módú, kétértelmiségi szülős családba, és az, hogy, hogy én vagyok ebben a helyzetben, és ő abban a helyzetben, nagyon-nagyon hát nagyon kevés magyarázó ereje van abban, hogy, hogy, hogy én vagyok itt, és ő van ott. Tehát, hogy, és itt az érdemeknek nagyon kevés szerepük van. egy egyébként persze az uralkodó ideológiának hatása, hogy azt gondoljuk, hogy van, és ez nyilván a a, a, az uralkodó rétegeknek a, a javát szolgálja, hogy azt gondoljuk, hogyha a rászorulók azt gondolják, még maguk is azt gondolhatják, akár hogy ők nem voltak elég szorgalmasak, vagy ö, elég ügyesek, kreatívak. Nem, tehát, hogy ez egész egyszerűen a, a kollektív cselekvés és a, az egyenlősítő társadalmi politikának az egyik legfontosabb gátja. Elmesélek egy rövid történetet, mert most sajnos az időnk elég rövid mert azt hiszem ez kapcsolódik egy ilyen programhoz, illetve a utóbbi időben a médiával is sokat foglalkoznak. Ugye mi járunk sokat ételt osztani menhelyeknek. Van a Duna parton egy kis hely, ahol hajléktalanok élnek. Elég nehéz megközelíteni őket, gyalog kell bevéni mindig az ételt nekik, de különleges szituáció van, sátorban de a sátorban nem lépnek be cipővel, és ha bemész a sátorban, szőnyeg van, a sátor falán úgymond a kép van, tehát teljesen gyönyörűen otthonosan van berendezve. És egy nagyon nagy igényük van nekik erre az otthon millióre, hogy ők tényleg ezt otthonuknak. Tehát megvan az igény nekik, hogy ez, ez, ez, ez, ez így legyen. És ott több sátor is van. És én úgy tudom, hogy az utóbbi időben van valami sátor probléma van. Mi ez is ez a sátor probléma? Az, az volt, hogy a néhány hete, vagy lassan most már egy hónapja a szociális törvénybe bekerült ellátási formaként a bázis bázisszállás, ami sátras elhelyezést takar, és aztán ennek következményeként Vecsei Miklós, Mit aki... elégséges ellátás, ugye? Igen, szabad. igen, tehát az egyik lehetséges ellátási uh -huh. forma és Vecsei Miklós, aki öt évig volt a hajléknak ügyekőért felelős miniszteri biztos, aztán miniszteri megbízott, ő ezért hagyta ezt a pozíciót. Hát igen, az mert én akkor tírtakozásból... miért nem a, a, a minek hívják, ez a fóliás ö, kis tálkolmány lenne a minimális ellátás Alapész, az is megvéd az esőt, ez, a... és, és nyilván nem arról van szó, hogy a, a krizis ellátásban az állam a szociális munkás színizmus. ne adhatna a sátort a hajléltetlen embereknek, mint az életmentés egyik eszközének, igen hanem, hogy Te, mert ez a szükség van. Ez hát. folyamatos, de hogy ez egy már, egy, tehát hogy már a, hogy az éli menedéke is egy megoldatlan, Persze, kom, vagy egy, egy elfogadhatatlan, most nagyon szumas sem megoldás, a csak sátor csak még legyen. Eszemültött a sátorról, ami nem hülyeség. Csak nagyon exzémnek tűnik. Például egy úrtában már nívósan lehetne élni. Természetesen akkor egy kicsit elő kell készíteni dolgokat, meg egy-két dolgot még bele kéne rakni, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy vannak A júrta olyan... az egy lakást tulajdonképpen. A jurta az nagyon jó, mert a mongolok képesek a télen ma júrtába lakni, és van, aki itt is Magyarországon a júrtába lakik a gyerekeivel, és teljesen komfortosan megvan benne. Ez... Van család, de bocsánat, a, most ezt, ezt azt mondom, hogy ez ilyen extrém, mert mindenki azt mondja, hogy ez egy kora marhaság, vagy júrtába, de hát itt valószínűleg nem rózsadombi villáképítése hiányzik a hajléktalan embereknek hanem valami, valami olyan, amiben haza lehet, úgy menni, hogy hogy nem koszosan és ápartlanul kell kimenni és kipihenhetem magam belől, benne és stb. stb. Persze, stb. de, de másrészt ez nem is lehet egyébként, akármilyen jó az a sátor sem, tehát hogy az ENSZ egyik vonatkozó, de mivel mi könnyedén sem a megoldás is már a lakatáshoz való jogról, akkor, tehát az, az egyik definíciója a méltányos lakatásnak. Ö, vagy az, az egyik ö, releváns eleme az, az a kulturális normáknak való megfelelés. Ez mit jelent? És hogyha mindenki lakásban lakik, csak a hajléktalanok laknak sátorban, lehet, hogy egyébként az így kényelmesebb, mint az utcában. De hogyha hogy mi a kulturális norma? Mert soknak azért a szobakonyha nem kulturális norma. Ugyanakkor a szükséglakás az ott kezdődik. Külső, Igen. WC, szobakonyha. Mert mint hogy arra ez nem elég. Hmm. Um, hát most mi a norma? Igen, az, mi hogy Milyen távon mert egy rövid távon, szóval van egy, egy barátunk, aki egy vidéki város szélén az ismerős hallítalanyainak kis bódékat kezdett építeni, Igen. és tulajdonképpen az, az egy megoldás, és tényleg így van otthonuk, de ez nem jelentette azt, hogy ez most maradhat is így, így hosszabb távon, tehát Elvek, elveink szerint. Tehát hogy azt gondolhatnánk, hogy mm. most már van egy kis viskoljuk és akkor így rendben de, is van. De most persze nekik ez tényleg jó, meg nem fáznak annyira, meg van otthonok. otthonuk. Szóval... ez szükséges, de nem elégséges. Mm. Mondom, de ezzel persze ez nincs meghatározó, ez a, ez a szükségleti minimum, mm. mert meg van ez körül írni, hogy ez micsoda? Egyébként ez Körülül Európára lehet. van között, gondolom. Mert, igen, ez, ez változik. az van ilyen? Mármint, hogy én arra gondoltam, hogy mi körülírhatnánk, hogy mit tart. Én arra gondolok pár, persze, természetesen. Hát, de több ENSZ dokumentum kimondja a lakhatáshoz való jogot, és az, az ENSZ egyik ilyen Szociális Bizottság, az, vagy Szociális Jogi Bizottság az foglalkozott ezzel több esetben, és különböző dolgokat, meg, meg az Európa Tanácsnak az európai szociális Kartája is. Szerintem így a, a, a módosított Szociális Kartában is szerepel a való jog, és a, ott is vannak ehhez támpontok, hogy ez mit jelent. És Tehát, a, nem és kellene föltalálni valamit. És a, a magyar, műlegi, vagy EU-s, vagy ENSZ törvények, vagy javaslatok mennyire vannak összhangban ez ügyben? Hát ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy például az ENSZ gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzet közi egyességokmányát, amely kimondja a lakhatáshoz való jogot, a megfelelő életszínvonalhoz való jog részeként, vagy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, ami szintén kimondja a lakhatáshoz való jogot, aláírtam a magyar köztársaság is. És ezzel szemben például a Magyar Alkotmánybíróság ö, arra a döntésre jutott, ez a es döntés, hogy, hogy a szociális biztonságból nem levezethető már, hogy amit örögzítettem a magyar alkotmány, a szociális biztonságot való jogot, ez a 17. paragrafus, ebből nem levezethető a való jog. És ezt, ezt a döntést ezt számos kritika ért. Mi, például, tehát mi sem értünk ebben egyet, de hogy olyan neves nemzetközi jogászok, mint például Kardos Gábor, a, az ötös órán tudom jogi karának a tanszékvezetője is kritizálta ezt az alkotmánybírósági döntést, tehát hogy a, a magyar szabályozás és a magyar köztársaság által elfogadott nemzetközi jogi normák között súlyos diszkrepancia van és hogy ez is az egyik fontos uh, feladat, hogy ezt kommunikáljuk. Én még csak annyit szeretnék mondani, mert ott félek, hogy elfelejtem, hogy uh, Csütörtökön 6-tól a Szemmelvejsz Orvostudományi Egyetem nagyvárattéri épületében a kettes szemináriumi teremben lesz uh, a következő vetítés, ahol a Nincs Celenek című dokumentumfilmet fogjuk vetíteni, és vendégünk lesz dr. Pál Gabriel, aki gyakorló orvosként uh, foglalkozik hajléklán emberekkel, illetve, hogy hétfőn pedig a Szokásos Társadalom Alunézetben című dokumentumfilmsorozatunk lesz hatkorra az Elte Lágymányosi Kampuszán, mi a Petőfi Budai hit van, ott is az alaksorban, és ott pedig a Sírsz Magyarországért sírjál című dokumentumfilm lesz, ami a, azokról az álmai cigányokról szól, akik menekült jogot, vagy menekült státuszt kaptak Franciaországban az őket ért, üldöztetés miatt, és ott a rendezővel fogunk beszélgetni, és ez kicsit visszakapcsolódik ahhoz is, hogy egyébként évkövetben mit csinálunk, azon külön, hogy így évente egyszer az aluljáróba, tehát hogy rendszeresen vetítünk filmvetítéseket vagy szervezünk filmvetítéseket, mert úgy gondoljuk, hogy így a, tár, tehát a, a döntéshozókra való nyomásgyakorlás az az így közvetett módon is, vagy elsősorban tán közvetett módon valósítható meg, hogy a közbeszéd és a társadalom gondolkodásának a megváltoztatásán keresztül, és hogy ehhez várunk együttműködő partnereket, tehát hogy ha valaki szívesen együttműködne velünk abban, hogy legyen máshol is. Igen, ez a www.azutcaembere.net és ott van az e-mail címünk is, ami egyébként az utcaemberekukat ugat gmail, tehát gmail.com akkor várjuk a megkeresését szeretettel, és középiskolákba is szeretnénk menni, mm. osztályfőnöki vagy társadalom ismeret, szóval, egy órát fontos. tartani hajléklansága kapcsolatban, és ehhez is keresünk együttműködő partnereket, középiskolákat. Mm, pont az, mert tudjuk, hogy, hogy ott kell kezdeni, szóval egy egész korán kialakítani az érzékenység. Hát sajnos az időnk tényleg a végére járt, nagyon szépen köszönjük Sebély Juditnak, Misatics Bálintnak és Bányai Gézának ezt a szerintem értékes beszélgetést és tényleg a kedves hallgatók amennyiben szeretnék segíteni akkor tényleg az utce embere honlapján megtalálják az információkat illetve itt a civil rádió ne út, hanem netet írjanak be mm. Igen. illetve a civil rádióban is hallgathatják a ti műsoratokat az mikor is van pontosan? minden e, második hétfő, páratlan hétfőn tehát akkor most két hét múlva lesz este 9 ig Köszönjük szépen, hogy velünk voltak a Krétek adását, hallották Köszönjük. két hét múlva találkozunk viszont hallásra. Minden jót!